І неспогадано ковтнув я тої волі глибоко й солодко, хоч і коротко-гірко, та вхопив шилом меду. Пристав у горах до лісорубної артілі. Рук по війні не вистачало, то й не дуже приглядалися, кого беруть, а я сокирою давно парувався. Рубав тут ліс, дерева тисав, під лісом і жив. У старій жидівській возарні, день при дні в роботі, а випадала хвилька продиху, помогав хворим. У ближньому селі дитинча впало під коні, потумклося. Я виправив кісточки, намастив, прив'язав. Молода заревана мати зливала мені руки водою, чоловіка її в повінь понесла ріка. Лишилася з дитинкою. Стражденна душа, сама ще дитина, а вже вдовиця. З першого зирку вирізнив я оту жінчовку з-поміж інших. По якомусь часі покликала вона мене дах на хліві перебрати. Як не помогти? З тиждень я оту роботу чинив, там же на сіній ночував. Між ділом чи ввечері вона все просила письмо їй казати. І слухала, так слухала, що й вухами і очима вбирала в себе. Чиста душа, голодна, добра. Давно я дах постелив, а вона все нову й нову мені роботу загадувала. Я б і робив, якби не очі її. Якісь вони такі стали. Скажу, що не добрі, не правду скажу, бо добрі. Але так позирають не на найманця. На чоловіка так дивляться молоді жінки. Підмічав на світанні, як вона фірганок відхиляла, коли я вмивався дощовою водою з гаді. Подумалося тоді, Сам я твердий, бо за муром закону, а перед нею відкритий, і, виходить, спокушаю її слабу жіночу душу. Зібрав я майстершик і відклонився далі від гріха, бо ті очі пірнули мені в серце, я поніс їх із собою. Та що з того, що я пішов? Куди б не ступив, там і вона. Підрядилася варити, їсти дроворубом. Мені з котла першому насипає. І збоку підсуває шитий черленими грибочками обрусик. І в церкві стає так, щоб я на очах був. Красно вбрана, пов'язана, мовчазна, Слухає молитву і на мене дивиться. Так дивиться, що солома вхопилася б полум'ям, я очі відводжу, вона їх перехапує і своє міркує. І тоненький рубчик над її лискучою бровою рожевіє, коли була малою, впала на серп. А час йде. По Іллі кличуть мене за північ у село. Брат її, так, мовляв, і так, отруїлася нудська грибами. Сірою росою її пробило. Лежить пластом, кінчається. Зібрався і навоза. Приїхав. У світлиці горіла свічка. І книжка на столі лежала, котру дав їй колись я. І яблука рядком. Сама вона лежала під білою варетою, нерухома і бліда. Та ще й місяць з надвору обливав її блідим світлом. Я взяв волосину і підніс до пломінця, то не було отруєння. Я пустив їй кров, розтер ноги і руки, а затим підніс до ніздрів грову сіль. Вона зітхнула, спрагло, хапнула воздуха, пальці її тремтіли, а губи неначе ворушилися в безмовній бесіді. Її коси, Солодковійно пахли тройзільням і диким маком. Посіль була притрушена козльцями і свіжим цебрецем, і я здогадався, що це за недуга. Від цього я не знав ліку. Лікарю сіли себе сам. Брата її я заспокоїв, і той пішов собі. А я присів коло столу і взяв псалтир, почав читати. Я читав не для неї, читав для себе. Свічка догоріла, та очі призвичаїлись, і я при вікні читав далі. Так читав, ніби читаю над собою, помираючим. Уже й когути скоро мали співати, а я все читав. А коли звів на неї очі, то побачив, як течуть її лицем і шиєю сині сльози і всотуються у білу верету. І мені кортіло витерти ці сльози, висушити їх губами. Та я кріпився і водночас радів серцем. Вона ожила, вона глибоко дихала і тихо плакала. А над лівою бровою місячною підківкою світився рубчик. Я і раніше кожного разу шукав його очима, боячись зустрітися з її поглядом. Тепер сам хотів, аби вона глянула в мій бік, але жінка не розплющувала очей. І раптом вона взяла своєю рукою мою руку, а другою повільно стягнула з себе полотно. Вона була зовсім гола і тремтіла, І рушила проти волі моя встояна кров, І дух покинув мене, і спокуса мене здолала. І впав я у гріх, як у провалля, Упав усім тілом своїм, серцем і душею, І страхом своїм, і радістю своєю. Змішавши пекельну муку сумління З райською насолодою тіла І спав я потому на чужій постелі Як дерево, що нахиталося за день І здобуло нарешті прихисток спокою І розправило гілля під теплим живлющим дощем Любіть і робіть, що хочете так казав один святий, і я множинно повторював собі ці слова, бо я любив. Я любив і нічого не боявся. Я знав, що поки люблю, не умру, і вона теж. Я прикипів до тієї жінки, як раблик до мушлі. Вона жила в мені, як кісточка в персику. Я наливав її серце своєю любов'ю повінця, так потічки після рясного дощу наповнюють ріку, і нучця приліпилася до мене всім єством, клала вранці руки мені на плечі і обливала ясним світлом люблячих очей, а вночі хилилася наді мною теплою тінні, стерегла сон і гадалося нам, що так буде навіки вічні. Та одного дня в лісі почув я Зозулю, що кувала на голому спаленому блискавкою дереві. Ті згуки моторошно лягали в мертву тишу, і я боявся їх рахувати.